Друга книга. Хронік. Розділ 14. Аса чинив, що було добре і до вподоби Господові, Богові його. Він скасував чужеземні жертовники і узвища, розбив стовпи і порубав ашери, і звелів юдеям шукати Господа Бога своїх батьків і чинити закон та заповіді. Зруйнував також по всіх містах юдейських узвище і стовпи на честь сонця. І спокій був за нього в царстві. Аса побудував міста-твердини в Юдеї, бо край був спокійний, і не було в нього війни за тих років. Господь бо дав йому спокій. І сказав він до юдеїв, Збудуймо ці міста і обведімо їх мурами з баштами, брамами та засовами, поки земля ще наша, бо ми шукали Господа, Бога нашого. Ми шукали Його, і Він дав нам спокій з усіх боків. От і будували вони, і діло йшло добре. Було ж у Аси військової сили з коліна Юди 300 тисяч мужів, озброєних щитом та списом, а з коліна Веніямина 280 тисяч озброєних щитом і лучників. Всі вони були відважні вояки. Виступив проти них зерах кушій з військом, числом один мільйон і триста колісниць, і дійшов до Мареші. Аса вийшов проти нього і вишукувались до бою в долині Зефата на північ від Мареші. Аса візвав до Господа, Бога свого, і сказав, «Господи, ніхто не може допомогти, як ти, у битві між сильним та малосильним». «Допоможи ж нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе поклались, і Твоїм іменем вийшли проти цієї великої сили. Господи, Ти Бог наш, нехай не переможе Тебе чоловік!» І Господь розбив Кушіїв перед Асою і перед Юдою, і Кушії повтікали». Аса і військо, що було при ньому, гналися за ними аж до Герари. Із Кушіїв полягло стільки, що в них не засталось і душі живої, бо вони були розбиті в порох Господом та його військом. з добичі було забрано велику силу. Вони завоювали також усі міста навкруги Герари, бо на них найшов страх від Господа і пограбували всі міста, бо було там багато здобичі. Так само напали на шатра за скотом, і забравши силу овець та верблюдів, повернулися в Єрусалим».